Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik amma ba'du ikhwatul iman kaum muslimin dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Membimbing kita semua Menjadi hamba Yang senantiasa bersyukur Dalam setiap kondisi dan keadaan Mensyukuri dengan hati Lisan dan anggota badan Qawdun salam dan salam, tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin Wa ala alih Muhammad Ikhwatal al iman Kemuslimin dan muslimat Barber milsaa rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Taala. Semoga Allah menjaga kita semua, menjaga kaum muslimin, menjaga negeri KNRI ini, NKRI ini, negara Kesatuan Republik Indonesia ini sehingga negara yang aman, negara yang maju, negara yang besar, negara yang kuat tentunya yang demikian itu tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan kesatuan bersama-sama membangun negeri ini menuju ke arah yang lebih baik yang pun dengan keadilan adab moral dan tentunya demikian itu harus menjadi niat baik semua Penduduk negeri Nusantara ini Semoga Allah menjaga kita semua memberikan keamanan Kemakmuran Terlebih lagi dari itu semua adalah Semoga Allah senantiasa membimbing kita Sebagai umat Islam Menjadi orang-orang Yang selalu mendapatkan kebaikan Di mana saja berada Allahumma amin Ikhutal iman para pemirsa rahimakumullah Kembali kita melanjutkan Kajian kita tentang aqidah ahli sunnati wal jamaah Di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Kajian tentang tauhid al-asmaih wa sifat Ini pertemuan yang keempat Pembahasan yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah Melanjutkan ya, prinsip dasar aqidah ahli sunnah yang kita bahas sebelumnya Pembahasan sebelumnya seputar masalah bahwa aqidah al-sunnah wal jamaah di dalam tauhid asma wa sifat mereka menetapkan semua yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat sifatnya begitu juga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala kita imani semuanya kemudian kita sebutkan bahawa Keimanan kita, keyakinan kita, ya, aqidah kita, kita meyakini, menetapkan, ya, mengatakan, mengimani, bahwa semua hal itu kita tetapkan, kita imani, dan harus dihindari empat perkara, ya, wajib menghindari empat perkara dalam mengimani sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah tidak diselewengkan menggari tahrif tidak diselewengkan yang kedua menggari ta'til tidak diingkari yang ketiga menggari taqif tidak ditanyakan tentang kaifiyahnya tidak mencari-cari kaifiyahnya atau berusaha ya, mengetahui kaifiyahnya hakikatnya dan yang keempat adalah tidak mentashbih, tidak menyerupakan sifat Allah Taala Ta dengan sifat makhluk. Ini empat perkara yang wajib kita waspadai. Ya, Barang siapa yang terjerumus ke dalam salah satu dari penyimpangan tersebut, maka sungguh telah menyelisihi akidah ahli sunnah. Dia tidak termasuk pada ahli sunnah jamaah. Ya, di dalam mengimani sifat-sifat Allah Taala kendatikan menamakan ahli sunnati wal jamaah para misal rahimahumullah dan juga para pendengar pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan ya keempat perkara tersebut dengan pembahasan yang insyaallah ya, menjelaskan kepada kita hakikat ahli sunnati wal jamaah dan juga di waktu yang sama menjelaskan pada kita akidah yang menyimpang dari akidah ahli sunnati wal jamaah iman para pemirsa rahimakumullah. Yang pertama yang harus waspadai atau sebelum kita menyebutkan ya perkara yang pertama yang harus waspadai, ketahuilah secara umum ya tauhid asma wa sifat itu ya akan Bermasalah akan menyimpang bila terkontaminasi dengan dua pemikiran yang pertama at tatil -ta mengingkari, yang kedua at-tashbih. Ini secara umum. Ya. Jadi bila diingkari, maka ini jelas tauhid telah bermasalah. Bila diserupakan dengan sifat makhluk, maka ini jelas telah bermasalah. Kenapa demikian? Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahawa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dua pemahaman yang sesat di dalam memahami asma' dan sifat Allah yang pertama adalah tashbih menyerupakan sifat dengan sifat makhluk yang kedua adalah at-ta'atil itu mengingkari sifat Allah kala subhanah laisa kamithlihi shay' wa huwa s-sami'u al-basir Tiada ada suatu pun yang semisal dengan Allah yang menyerupai Allah <coughs> dalam segala hal <coughs> dalam perbuatannya di dalam ubudiyah uluhiyah tidak ada tandingan bagi Allah sekutu bagi Allah di dalam asma wa sifat Allah al-Ahad nah baik kemudian yang kedua wa huwa as Allah mengatakan, Allahu smia'ul basir. Sami' mendengar, maha mendengar. Al-basir maha melihat. Berarti Allah menetapkan ya bagi dirinya pendengaran dan penglihatan. Maka yang dinafikan adalah tasybih yang ditetapkan adalah sifat subur Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Ikhtiar iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. sebagaimana dijelaskan tadi bahwa Aqidah al-sunati wal-jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah di dalam mengimani sifat-sifat Allah di dalam meyakini sifat-sifat Allah itu mereka mewaspadai empat penyimpangan yang akan merusak akidah tersebut yang akan membatalkan akidah tersebut yang pertama min gairi tahrib tidak diselewengkan ya. tidak diselewengkan ya. dalam sebagian ya, istilah ahlul kalam kendati yang di tepat itu, ya bukan istilah tersebut sesungguhnya, mereka makan at-ta'wil, sesungguhnya bukan ta'wil, tahrif Karena kalau kalau ta'wil masih ada, makna yang positif ta'wil itu penafsiran yang benar, ya tapi kalau tahrif itu penyimpangan ya hingga ditahrib tanpa diselewengkan ya. tidak diselewengkan maknanya ya. baik atau tidak diselewengkan nas-nas ya, dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat baik secara lafalnya kalimatnya atau secara makna kerana tahrib tersebut menyelewengkan ya menyelewengkan ya Nas-nas Al-Quran dan Hadis Yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Diselewinkan dari makna yang benar Kepada makna yang menyimpang Adakalanya tahrib tersebut Berkaitan dengan lafal Dengan lafal dari Ayat-ayat tersebut Sehingga secara automatik Akan berubah maknanya Ya yeah. Akan berubah maknanya. Ada kalanya banyak yang terjadi menyelwengkan makna, menyelwengkan makna. Lafalnya tidak dirubah, kalimanya tidak dirubah, akan tetapi maknanya yang dirubah. Nah, sebagai contoh, ya, yang dilakukan oleh Ahlul bedah wal Ahwa, mereka berusaha ingin merubah, menyelwengkan, ya, lafal lafal dari Uh, kalimat asma wa sifat tersebut atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaznya mereka ingin rubah. Kalimatnya mereka ingin rubah. Contoh usaha mereka ingin merubah wa kallam Allah Musa taklima kata mereka wa kallam Allah. Ini dirubah. Kalimat ya Allahu sebagai subjek fa'ilnya ingin dirubah oleh mereka menjadi wa kallam Allah sebagai objek sehingga yang berbicara Musa bukan Allah ini usaha mereka untuk mengingkari sifat kalam bagi Allah taib tapi mereka tidak akan mungkin melakukan hal itu dalam ayat lain wala maja'a Musa li miqatina wa kallamahu Rabbuh ini mungkin bisa dirubah lagi wa kallamahu Rabbuh ya tak kalam Musa telah datang ya pada tempat yang dijanjikan oleh Allah waktu yang dijanjikan oleh Allah kemudian Allah wakkalla mahu rabbuh rabbnya berbicara langsung pada Musa Redaksi ayat ini tidak akan mungkin bisa dirubah lagi sebab di sana ada dhamir kata ganti ya yang kembali kepada Allah Rabb dan pada Musa tidak akan mungkin bisa dirubah Naam ikhwatul iman tabaraka Kemudian ada sebagian berusaha merubah ya In arabnya, yaitu kata mereka al-Rahman al-istiwa, itu al-Rahman adalah al-Arshu istawa, jadi Arsh, ya, yang istawa yang tinggi. Mereka juga ingin mengingkari sifat istiwa. Baik ikhtilaf iman, Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Yang kedua merubah makna, ta'hriful makna. Ini yang dinamakan atau yang diistilahkan ahlul kalam qalam yaitu ta'wil, tapi sebentar lagi kita jelaskan tadi ta'wil itu ada mana yang positif dan negatif. Ya, yang positif ya, yang benar maknanya adalah tafsir sebagaimana Rasul saw. Ya mendoakan Ibn Abbas. Ya, semoga Allah mengkaruniakan kepadanya pemahaman dan ta'wil Allahumma fi al din wa wa'allimhu ta'wil ta'wil sini tafsir al-Quran sebagaimana juga ungkapan Imam Ibn Jair kitab beliau ya itu tafsir ayu al-Quran jami'ul bayan jami'ul bayan fi tafsiri fi ta'wili fi ta'wili ayu al-Quran itu tafsir beliau menggunakan redaksi ta'wil maksudnya tafsir Karena ini kalimat ya syar'i. na'am Adapun yang dilakukan Ahlul Kalam Yang menyelewengkan sifat-sifat Allah Sesungguhnya adalah Tahrif Bukan Ta'wil Kalaupun Ta'wil namakan Ya itu Ta'wil yang negatif yaitu menyelewengkan Makna Nas-nas Al-Quran dan Hadis Yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala Ikhut aliman para pemirsa Rahimakumullah ya. Sebagai contoh Tahrih, ahli kelam, ya. Yaitu firman Allah Taala Al-Rahman Al-Arsi istawa, ya. Al-Rahman Al-Arsi istawa. Ahli Sunnah wal Jamaah, ya. Aku ada cali fusalih, aku ada ahli Hadis, aku ada Rasulullah mengimani bahwa Allah istawa Al-Ars tinggi ya yeah. man istawa ala tinggi zat Allah Maha tinggi na'am zat Allah Maha tinggi ya yeah. di atas arasy arasy makhluk yang paling besar yang paling tinggi dan Allah yang paling tinggi bahawa tiada yang lebih tinggi dari Allah jika arasy makhluk yang paling tinggi maka Allah istawa ala al-ars zatnya ya itu kita imani kita yakini kita tetapkan kerana itu akidah Rasulullah akidatul Quran akidat para nabi akidat para sahabat ya kita imani kena dalilnya dalam tujuh ayat dalam Al-Quran dalam surat Taha Ar-Rahman Allah Istawa. maka kita imani istawa artinya tinggi ada pun Ahlul Tahrib Ahlul Kalam ya mereka selewengkan istawa maknanya kata mereka istaula berkuasa kenapa mereka selewengkan karena mereka ya ingin mengingkari sifat istiwa karena mereka tidak mengimani sifat istiwa karena menurut logika mereka istiwa ini kalau kita tetapkan secara hakiki sebagaimana ya secara tekstual Zohirnya itu berarti kita menyerupakan Allah berarti Allah butuh kepada Arsy berarti arsy lebih besar karena menurut pemahaman mereka yang telah rusak yang sangat terbatas seorang raja bila duduk di atas singgasana itu namakan arsy dalam bahasa Arab itu berarti raja itu bertut pada arsy singgasananya nah berarti arsy itu lebih besar jika arsy itu ya, jika arsy itu jatuh iaitu sehingga sangat jatuh maka juga rajanya akan jatuh itu persepsi mereka yang begitu rusak ya, akal mereka yang telah rusak yang dinodai dikotori oleh pemikiran tashbih tadi lalu apa yang dilakukan? harus ditahrib, diselewengkan lalu jemaah apa maknanya? ya istaulah, berkuasa jadi Allah berkuasa di atas Allah berkuasa pada aras, itu menguasai aras kalau berkuasa berarti sudah tidak ada lagi nama istiwa di sini Yaitu tinggi. Itu tujuannya. Maka waspada. Mereka berkata ahli sunnah. Menamakan ahli sunnah. Tapi kerjanya yang seperti itu. Yaitu. Mentakwil sifat-sifat Allah. Kenapa? Kerana akal yang mereka gunakan. Taib. Kemudian. Sebagai contoh. Tahrif. Ya. Tangan akhidah al-sunnah yang kita yakini, yang kita imani yang kita tetapkan, Allah memiliki dua tangan kerana Allah mengatakan demikian ya, takkan Allah berkata kepada Iblis, tidak mau sujud kepada Adam, ya Iblis ya, maman a'ka'an tasjuda lima khalaqtu biadaiya Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku itu Allah yang mengatakan dalam Al-Quran ya. Rasul menyampaikan sahabat mengimani kita membaca dalam Al-Quran. Ya. siapa mengkari bahawa tidak ada dalam Al-Quran itu, ya. lima kalok itu bayar itu adalah ya. Maka kita tetapkan, sebagaimana zahirnya. Adapun ahlul kalam mereka selawankan di tahrif. Maksudnya kata mereka adalah an-ni'mah atau kudrah, ni'mat atau kudrah. Mereka selewinkan, ditahrib dengan nikmat atau kuat, nikmat atau kuat. Ya, aku ciptakan dengan bermakna dengan dua nikmatku, begitu, atau dengan dua kuatku. Allah memiliki satu kuat yang meliputi semua makhluk. Nikmat Allah bukan dua, nikmat yang begitu banyak tidak terhitung banyaknya. Jadi, tak kala, ya ditetapkan, tahrib yang dipahami oleh ahli kalam itu akan ya, menjadi apa? maknanya akan dirancung nah, baik ini bentuk tahrib mereka, begitu juga ya, Tatkala mereka membaca, wajah rabbu e'amru rabbik, datang rabbu kata mereka perintahnya Allah mengatakan wajah rabbu ya wajah rabbu wal malaku soffan soffa lalu ditaw, ditaw, ditahrib kita gunakan kalimat tahrib saja nah ditahrib oleh mereka ya diselewengkan kata mereka artinya bukan Allah yang datang tapi perintahnya seperti juga sabda Rasul yang zilurabbuna pada langit ila samaid dunia ya turun Rab kita ke langit dunia ya hakiki tapi bagaimana caranya ini akan terjelaskan tidak seorang pun mengatai hakikatnya tapi mereka menta'wil atau yang lebih tepat ditahrif lalu mereka katakan ya yanzil amruh perintahnya yang turun atau malaikat atau rahmat ini semua adalah usaha mereka untuk lari dari ya Menetapkan sifat-sifat tersebut Dengan alasan kata mereka Kita ingin mensucikan Allah Ya, Masa Allah punya tangan seperti dua tangan manusia juga Masya turun seperti turunnya Masya ya ia istiwa bersama Semuanya dengan logika ya. Kalau begitu berarti kita menyerupakan Allah Berarti apa yang harus dilakukan Ditahrib, diserawengkan Nah, alis sunnati wal jamaah mengikut Rasul, para sahabat mereka meninggalkan cara-cara seperti itu Karena itu bukan akidah alaih mereka tetapkan sebagaimana secara zahirnya, ya, tidak diselewengkan dan tidak ditakwil dengan takwilan yang negatif tadi baik Tuhu Taliman, para pemirsa rahimakumullah ini yang pertama menggali tahrib, tidak diselewengkan Yang kedua mengenai ta'til ta Tidak diingkari Ya Tidak diingkari Baik pengingkaran Secara menyeluruh Atau sebagian Ya Kerana pengingkaran Ahlul kalam Yang dikala dengan mu'atilah Ta'til Al-mu'atilah itu mengingkari mengosongkan. mengosongkan nama dari sifat dari uh, mengosongkan nama nama dari makna berarti tidak ada sifat atau mengingkari sifat Itu tatta'til namanya nah maka wajib ditinggalkan ya perilaku yang seperti ini perbuatan yang seperti itu ta'til ta atau keyakinan yang seperti itu mengingkari sifat-sifat Allah Ya, akan kita sebutkan. Kenapa mereka mengingkari? Nah, tapi terlebih dahulu kita semua memahami taktil. Ya, taktil, yaitu mengingkari, mengosongkan, tidak menetapkan, iaitu tidak ditetapkan sifat-sifat Allah, tidak diimani, tidak diyakini. itu Dinek taktil. Nah. Barang siapa yang mengingkari. Ya sifat-sifat Allah atau sebagian maka dia telah terjerumus kepada akidah ahli taatil, ya bukan akidah ahli sunat wal jamaah. Dia telah menyimpang dari akidah ahli sunat wal jamaah. Perlu diketahui bahawa secara umum taatil itu ada tiga. Taatil itu mengingkari ya, makhluk ini atau mengosongkan makhluk dari sang pencipta maksudnya apa? itu mengingkari bahawa makhluk, uh, makhluk ini alam semestinya ada sang penciptanya ini yang juga namanya yang kedua ta'atil ibadah yaitu tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah berarti perbuatan orang-orang syirik orang-orang ya, yang berbuat syirik itu sebenarnya itu mu'abtil yang telah mengingkari tauhid tauhid itu tulus untuk Allah pitadkar, jadikan ada sekutu bagi Allah itu semuanya telah mu'abdil nah yang ketiga mengingkari sifat-sifat Allah nah ini berkaitan dengan masalah pembahasan tauhid asma' wa sifat nah kemudian ikhuta iman mengingkari tauhid al-asma' wa sifat atau mengingkari sifat-sifat Allah itu adalah akidah al-mu'abdilah yang dipelopori oleh Jahm bin Sufwan, eh Jahmiyah, bukan akidah Ahlussunnah, ya. Baik mengingkari atau pengingkaran tersebut secara keseluruhan atau sebagian. Maka, setiap setekti kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah, baik mengingkari secara langsung atau adalah hasil atau ya efek dari mereka men menyelewengkan sifat-sifat Allah ya, menyelewengkan sifat-sifat Allah sebagaimana dijelaskan tadi ya, karena setiap penyelewengkan tadi pasti menghasilkan pengingkaran diselewengkan berarti akan mengingkari makna yang benar taib maka mereka digolongkan kepada mu'attilah bukan ahli sunnati wal jamaah. nah, di dalam hal ini al-mu'attilah Itu mereka sekte yang mengingkari sifat-sifat Allah dan dalam hal ini pengingkaran tersebut tidak sama. Ya, mereka juga berbeza-beza dalam ya pengingkarannya tidak sama. Ada yang mengingkari secara total, iaitu yani semua diingkari. Ada yang mengingkari ya kebanyakan dari sifat kerana ini ditetapkan sebagian saja. Nah. Ada yang lebih dahsyat lagi mengingkari nama dan sifat. Nah. Dia tidak terboleh tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Ini ulat iaitu Jahmiyah. Nah, dalam hal ini ada lima kelompok yang terkumpul dalam Jahal eh, dalam Mu'tilah, sekte Mu'tilah. Sekte Mu'tilah jadi setiap orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Itu digolongkan pada sekte mu'abdilah Bukan alih sunnah Mu'abdilah Ya Mu'abdilah Yang mengingkari sifat-sifat Allah Baik mengingkari secara langsung Atau karena Ya Hasil dari penyelewengan Terhadap nas-nas Al-Quran Sehingga menghasilkan penyimpangan Mengingkari Mereka semua Dinamakan mu'abdilah dan penyimpangan mereka juga tidak sama, bertingkat-tingkat, ya, dalam kesesatannya. Yang pertama, sekte mu ini adalah jahmiyah. Ini pelopor utamanya jahmiyah, pengikut jah bin safwan, ya, yang mengambil akidah ini dari jad bin dirham. Jad bin dirham mengambil akidah tersebut dari labi bin nasr yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini Jahmiyah yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Akidah Jahmiyah, mengingkari Allah berada di atas arasy. Mengingkari kalamullah sebagai sifat tapi kalamullah kata mereka makhluk, Al-Quran makhluk. Yang juga mereka juga ya memiliki akidah yang menyimpang bahawa manusia terpaksa nur mereka jadi diingkari sifat-sifat ini jahmiyah. baik yang kedua Mu'atazilah Mu'atazilah sekitar Mu'atazilah pengikut Amr bin Ubaid Wasil bin Atta' yang mereka dahulu di ya uh, Basrah di Kufah di Basrah mereka ya murid-murid dari Hasan Al-Basri tapi menyesal masalah akidah kemudian mereka memisahkan diri ya kepada salah satu atau memisahkan diri dan berkumpul di suatu pojok dari pojok masjid di Basrah ya di Kufah kemudian mereka dinamakan Mu'tazilah kerana telah memisahkan diri dari ya, Imam Hassan al-Basri dan para pengikutnya itu asal muasal penamaannya kemudian setelah itu ya terus berkembang penyimpangan dan kesesatan mereka sehingga mereka mengingkari takdir qadariyah mereka masalah takdir. Baik. Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sekte Jahmi al-Mu'attilah. Akidah mereka bagaimana? Mereka mengingkari semua sifat. Hanya menetapkan nama tapi kosong dari makna. Nama kosong dari makna. Mereka mengatakan Allah samia tapi tanpa pendengaran. Ya. Basir tambah basor, ini jelas ya, tidak masuk akal ya. Kendati mereka mengatakan mereka orang-orang yang punya akal pemikiran, ya. Tapi perkataan mereka tidak masuk akal. Ya. Mana mungkin dinamakan seorang mendengar tapi tanpa pendengaran, ya? Jika ini tidak tidak bisa diterima dalam bahasa keseharian kita manusia makhluk Lalu bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin yang maha sempurna? Ya. Bila ada orang mengatakan seorang ya, mendengar tapi tanpa pendengaran. Seorang melihat tanpa penglihatan. Kita katakan anda waras atau gimana ini? Ya kan? Tak masuk akal. Baik secara logika yang ya logika tidak masuk. Secara bahasa juga tidak. Tidak usah diterima. ini akidah mu'atazilah kemudian akidah al-kullabiyah al-kullabiyah nah, yang inilah sesungguhnya ya pelupuran akidah asyariah yang menetapkan ya uh, sifat as-saba'ah ya sifat as-saba'ah kendati ya kullabiyah ini juga menetapkan sifat-sifat khabari yang lain ya seperti sifat Ya Iyad Ya Tangan Kemudian wajah Dia juga menetapkan sifat istiwa Nah Ini Al-Kullabiyah Yang keempat Sekti Asyairah Yang menetapkan Tujuh sifat Kemudian mentahrib men men men men sifat-sifat yang lain Ya Sifat yang tujuh tersebut Yaitu Al-Hayat Al-Iradah Al-Qudrah Ya Al-Sama' Al-Basar Ya Al-Kalam Kemudian Naam al ilmu, Ya yeah, Al-Illmu Ada tujuh Kemudian ini sifat Ma'ani Kemudian ini sifat Ma'anawiyah Kau'nuhu sami'an Kau'nuhu basiran Kau'nuhu mutakelliman Kau'nuhu muridan Kau'nuhu qadiran Kau'nuhu aliman Kau'nuhu hayyan Nanti ada Sifat ya salbiya dan yang lain-lainnya Atau wahdaniya dan yang lainnya Baik Nah selainnya diselewengkan Maka takkala Bagaimana baca istawa alal ars Istawa bukan tinggi artinya ista'ula berkuasa, kenapa? Ya Kena menurut persepsi mereka Istiwa Yang mereka pahami secara akal Itu duduk Di atas singgasana. Kalau duduk Berarti yang duduk butuh kepada singgasana tersebut Ya Berarti singgasananya lebih besar dari yang duduk Diliputi Menurut akal mereka yang telah rusak Pemahaman mereka yang sangat singkat Dan terbatas tersebut Kalau itu kita tetapkan Sebagaimana zahirnya Berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk Lihat bagaimana ya Logika mereka main akal-akalan semua. Tatkala itu, apa yang terjadi? Ya Allah tidak semisah dengan makhluk, lesa kami selisih syaih. Ya. Berarti menurut mereka, kalau ditetapkan istawa alal ars, berarti nusyabbih. Sementara Allah, lesa kami selisih syaih, tidak ada yang menyerupai. Lama apa yang terjadi? Untuk selamat, untuk lari dari, ya, tashbih, yang mereka persepsikan dengan akalnya ya berarti kita selewengkan ya diselewengkan harus di kata mereka dimakan ta'wil tapi katakan tahrif apa ta'wilnya? macam-macam ya pendapat mereka bentar Enggak juga sepakat mereka ada mengatakan begini dan begitu tapi perkataan yang atau ta'wil mereka yang paling masyhur, itu yang banyak dipegang oleh mereka adalah ista'ula berkuasa. Jadi Ar-Rahman istawa. Istawa artinya istaula, berkuasa. Begitu. Makanya mereka mengingkari. Maka tidak aneh kalau yang mengatakan, "Lah, kalau Allah berada di atas 'Arsy?" Ya. Berarti musabbih kata mereka. Inilah penyebab kenapa mereka menamakan ahli sunnah musyabbih. Itu bukan hal yang aneh. Dari dahulu mereka menamakan ahli sunnah yang menetapkan sifat musyabbih kita telah menjelaskan dan akan dijelaskan akidah ahli itu mengimani sifat sebagaimana tertarang Al quran dan sunnah tidak diselewengkan tidak ditaktil, tidak diingkari tidak ditajbih tidak ditanyakan, ditentukan keifiyahnya, hakikatnya ini akidah ahli sunnah. lalu kenapa tajbih itu dinisbatkan kepada ahli sunnah? ini salah satu cara mereka untuk ya menyematkan berbagai penamaan-penamaan ya kalau-kalau yang jelek pada al-sunnah agar mereka al-muslimin atau orang awam lari dari akidah al-sunnah, ini salah satu bentuk mereka bagaimana membendung orang dari kebenaran bahkan saya ingin menjelaskan hakikat yang sesungguhnya sebagaimana disebutkan oleh imam ad-dari mi dalam kitab naq Al-bishr al-albisher merisi, bishr merisi pengikut jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat. Beliau membantah dalam kitab tersebut disebutkan dalam kitab an-nak al al-albisher merisi bahawa, ya, bahawa tokoh-tokoh jahmiyah bishr merisi itu mewasiatkan kepada murid-muridnya, ya, kebatilan. Tak murid-muridnya datang. Tentu mereka manggil imam keadaan muriyah pada gurunya baik imam bagaimana sikap kita terhadap ayat-ayat ya, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dan itu suhih tidak bisa sara sanad tidak bisa dikritisi suhih rawinya orang-orang yang siqat ya ahli ilmu apa yang terjadi? kata bisir merisih pada murid-muridnya kalau Al-Quran tidak akan mungkin kalian terus terang menolaknya kalau hadis yang mungkin mereka tolak dengan istilah mereka bid'ah mereka, hadis ahad hadis ahad tidak bisa dalam urusan akidah ya. jadi harus mutawatir yang diruatkan oleh perawi yang banyak dalam setiap tabakah, ya tingkatan perawi tadi tapi kalau hanya hadis satu ahad, ini tidak bisa dipercaya meragukan nah kendati sahih. Baik. Tapi kalau Al-Qur'an tidak akan mungkin kalian tolak ya, terterangan tarang apa yang lakukan? Caranya ya, untuk mengecohkan ahli sunah, caranya kalian takwil, kalian tahrif. diselewengkan Nah, setelah diselewengkan berarti secara otomatis secara halus kalian menolak ayat tersebut. Ini pesan iblis kepada bisri mirisih dan bisri menyemberikan kepada murid-muridnya begitu kejinya niat ya, jahat mereka jadi mereka tidak bisa menolak terang-terangan Al-Qur, kalau ditolak terang-terangan mereka kafir ya. tapi bagaimana caranya diselewengkan tatkala diselewengkan berarti intinya adalah menolak secara halus liciknya mereka seperti itu nah itu prinsip yang diajarkan di Sin Mirisi Tukul Sentral Jahmiah ya yang mengingkari sifat-sifat Allah jadi ayat-ayat tentang masalah sifat tu paling dibenci mereka hadis-hadis tentang sifat paling dibenci mereka nah ikhutaliman pagusah rahimakumullah kemudian sektor yang kelima termasuk mu'abtila ni maturi dia kan hampir sama dengan akidah asyair yat diselewengkan istawa enggak, istawulah kata mereka makanya mereka mengingkar sifat ketinggian Allah ya yeah. bingung mereka Allah ada tempat-tempat karena menurut mereka tempat ini istilah mereka tempat dalam al quran tidak ada tempat yang adanya hanya ulu faw ya yeah istawah fauq ya naik malaikat fauqa ya ala itu istilah Al-Quran ada tempat atau jihad arah tidak terbat seperti itu maka kita tidak ya menambah-nambah istilah-istilah yang atau mubazir dalam menggunakan istilah-istilah yang tidak adalah ada Al-Quran itu mubazir bertelit-telit dan menyimpulkan banyak masalah cukup dengan Al-Quran hadis kita tetapkan atau Allah ada tempat-tempat. Ya jemaah, tempat apa maksudnya? Tinggi atau tempat yang diliputi arah yang kelimpahhami di dunia ini enam arah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah sehingga Allah berada di tempat tersebut diliputi itu yang anda maksud? Ya na'udzubillah min dhalik. Taqaddas dhali. Allah an dhalik. Maksud Allah ليس كمن في شيء karena enam arah tersebut depan, belakang, kanan, kiri, atas bawah itu arah yang kita pahami di makhluk ini ini dalam makhluk tapi Allah dalam makhluk atau di luar makhluk akidah al-sunnah Allah di luar makhluk Allah tidak menyatu dengan makhluk maka berbicara tentang arah, kalau itu benar penggunaan arah, yang ada di seolahnya satu arah, yaitu tinggi kerana Allah maha tinggi semua makhluk yang enam arah tadi dibawa Allah baik maka kalimat tempat begitu apa maksud tempat yang anda pahami anda duduk satu tempat diliputi oleh makhluk ada di sekitaran ini jelas arah tempat yang dipahami oleh makhluk tapi kalau tempat yang maksud tiada yang jadi hanya Allah semata maha tinggi yang diistilahkan tempat yang adami yang tidak ada di makhluk ini ya, kalau sekarang istilah maknanya itu tempat ya bisa namakan tempat tapi bukan tempat yang dipahami di makhluk ini nah. lalu apa mereka lakukan di ta'atil ingin lari dari tashbih dan ketahuilah bahawa sesungguhnya penamaan yang mereka sematkan pada ahli sunnah dengan musyabiah sering kita dengar sampai sekarang ya Apakah mereka sadar menyampaikan hal itu Atau tidak Atau memahami konsekuensi dari hal itu Tatkala kita dikatakan Yang menetapkan sifat itu musyabih Ya Itu sesungguhnya adalah alasan Kenapa mereka menta'atil Perhatikan Kenapa mereka menta'atil Mentashbih Atau kenapa mereka menta'atil Mentawil mentahrif Diselewengkan yang intinya bila diselewengkan menghasilkan, ya adalah taatil mengingkari. Jadi ditawil, ditahri, diselewengkan maknanya berarti mengingkari makna yang benar yang terkandung dalam sifat tersebut. Contoh, istawa alal arsh, istawa jelas tinggi menunjukkan ketinggian Allah yang spesial di atas arsh. Tatkala itu ditawil, diselewengkan, ditahri, ista'ula berkuasa berarti mana istawa yang mana tinggi, itu berarti secara otomatis telah diingkari apa yang menyebabkan mereka menyelewengkan, yang menghasilkan ta'til adalah pemikiran tashbih yang telah menodai yang mengotori najis tashbih yang telah menodai pemikiran mereka ya, karena menurut persepsi mereka, kalau ditetapkan Berarti Allah butuh kepada ars Ya, sementara Allah lesa kami sedih Kalau ditetapkan sifat Yang yad yadani Ya, lima khal tu biyadai Secara tekstualnya, zahirnya Berarti seperti makhluk Mereka pahami ya Tangan manusia seperti ya, tangan kita ini Ya, subhanallah Allah menisbarkan kedua tangan Bukan pada makhluk, pada dirinya sendiri kita bertanya, anda tahu tentang zat Allah, diri Allah? Sambang-sambang berani mengatakan, berarti tangan seperti tangan makhluk, Allah menisbatkan pada dirinya. Lima khalaq tu biya Kalau paham bahasa orang, insyaAllah mengerti maknanya. Lima khalaq tu biya daya. Ya? Kepada apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Itu kata Allah. Dua tanganku, bukan dua tangan makhluk. Ma'am. Nah maka tak kalau diselewengkan ditahrib artinya ni'mah kudrah itu takwilan ta ta ta mereka ikan rancu maknanya berarti kalau begitu artinya lima khalaqtu bini'mataya dengan dua ni'manku begitu bikudrataya dengan dua kekuatanku jelas tidak nyambung secara bahasa dan secara logika dan secara syariat maka ikhwatal iman ini pentaharifan ya itu yang terjadi nah mereka persif jadi mereka mentashbih kodam menta'ul menta'til ahli sunnah mereka menetapkan sebagaimana Allah tetapkan tidak mentashbih karena tashbih jelas hal yang batil resahkan isli syait maka kedustaan dan kebohongan yang terus menerus diwarisi dan disematkan pada ahli sunnah mereka musyabbihah musyabbihah ya kenapa kena mereka menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana zahirnya terkadang disebut mereka sebutkan mujassimah karena mencisimkan Allah ya jisim seperti ya. makhluk itu merupakan pemahaman mereka mereka keliru memahami akidah ahli sunnah dan salah dalam menisbatkan kebohongan tadi. Oh. Ahli sunnah bukan begitu akidahnya. Anda tidak memahami akidah ahli sunnah. Ahli sunnah menetapkan sifat sebagaimana zahirnya dan membersihkan pemikiran mereka dari berbagai persepsi-persepsi yang negatif tadi. Allah mengatakan desa kami tadi syaih. Sehingga mereka sepakat. Ya. Barang siapa yang mentashbih menyerupakan sifat Allah, menyerupakan Allah menyerupakan sifat dengan salah satu dari sifat makrifatullah kufur. Ini kekufuran. Karena Allah mengatakan lisa kami lisai. Ya. Jika demikian mana mungkin ada sunnah dikatakan musyabbihah. Ya. Tapi sesungguhnya yang menta'wil mentahrif sifat tadi mereka musyabbihah. Karena mereka proses sampai kepada tashbih atau sampai kepada ta'til. Afwan proses perjalanan atau ya langkah atau tahapan yang mereka lewati sehingga sampai kepada mengingkari sifat Allah itu adalah pertama, tashbih dulu lalu ditakwil, lalu ta'til ta tamthilun Tash, uh, tashbihun, ta'wilun ta'tilun, itu tahapannya tashbih kena mereka memahami pemikiran mereka kalau ditetapkan sebagaimana zuhirnya yanzil turun ke langit bumi itu rasul mengatakan mutawatir hadisnya Allah yang mengatakan siapa yang berdoa aku kabulkan siapa memohon aku beri siapa yang memohon keampunan minta keampunan aku kabulkan atau aku ampuni dosanya itu Allah yang langsung berbicara bukan malaikat bukan rahmat bukan perintah mana mungkin malaikat mengatakan siapa yang berdoa kepada aku aku kabulkan siapa yang berdoa pada malaikat dia telah kufur karena doa ibadah enggak boleh pada Allah mana mungkin rahmat yang diturunkan oleh Allah hanya sampai ke langit bumi saja padahal rahmat itu dibutuhkan penduduk bumi bukan penduduk langit Ya, masa perintah yang mengatakan demikian perintah tidak diibadati, perintah dilaksanakan nah, oleh karena itu kita tetapkan sebagaimana zahirnya tapi kita bersihkan akal pikiran kita hati kita dari persepsi-persepsi yang negatif tadi kembali kepada firman Allah laysa kamithli shay'in wa wassami'ul bas apapun yang dipersepsikan apapun yang dipahami yang dibayangkan yang dikhayalkan ya dalam otak benak pikiran manusia tentang Allah semua Allah yang maha suci dari itu semua maka mustahil ahli sunnah maka kita katakan yang mengatakan setiap menetapkan sifat mereka itu musyabbihah atau mujassima kita katakan sebutkan satu dari perkataan ahli sunnah Ya, yang menetapkan sifat dengan pemahaman seperti itu berarti konsekuensinya yang mengatakan menetapkan sifat adalah musybihah. Nauzu bilamindalik ini hanya ya kita konsekuensi yang batil tidak mesti yang menukil perkataan kebatilan itu dia juga terjumpa kebatilan tidak, tapi kita hanya menukil konsekuensi batil Berarti Al-Quran itu kitab tashbih semua berarti. Kerana Quran yang menetapkan sifat-sifat Allah Berarti kalau jadi demikian Berarti Rasul musyabbih dong Kenapa? Karena Rasul menetapkan sifat Allah Istawa al Allah maha tinggi Maka tatkala Di waktu hajatil wada Mereka Di ya, eh, depan para sahabat Rasul berkata pada, Bertanya kepada mereka Wahai para sahabatku Dan nanti akan ditanya oleh Allah tentang aku Apa yang ingin jawab? Kami bersaksi Engkau telah menyampaikan Adai ad terisala, wablag terisala, wadai teramana, menasihat wa terummah. Enkot Allah menyambblik menyampaikan risalah menunaikan amanah menasihati umat ini. Rasul mengangkat telunjuknya, menunjuk. Allahumma fashhad, hendak ditukikan. Ya Allah saksikan perkataan mereka. Seandainya Rasul tidak atau mengatakan Allah tidak di langit maha tinggi, tidak akan mungkin boleh menunjuk. ini Rasul disaksikan para sahabat tidak ada mengingkari oh ya Rasul Allah bukan di atas kenapa engkau menunjuk ke atas tuhajatil wada ya maka ikhutal iman berarti demikian juga para sahabat semua yang hadir itu musyabih kenapa mereka menetapkan hal itu berarti demikian juga para imam ala sallam menurut mereka kenapa mereka itu menetapkan semua sifat Imam Abu Hanifah Imam Malik, Imam Syafi Imam Ahmad, semua mereka Imam Mahli Sunnah, sama akidanya tidak ada yang berbeda, anda ingin tahu pelajari akidah mereka ada pun menisbatkan perkataan-perkataan yang dusta kepada mereka, maka tetap berbohong, orang yang berbohong keddab, tidak boleh diambil ilmu dari keddabin para pendusta nah, inna hadad dina ilmu agama ini adalah din ilmu din ilmu ini agama kita maka jika berdosa nama Allah menisbatkan sesuatu atas nama para ulama itu kedustaan yang nyata membodohi orang-orang awam yang mengelabui pemikiran mereka ini jelas orang yang tidak pantas diambil ilmu darinya nah jadi setiap yang menta'awil tadi terjemah pada tasbih mereka menta'awil Kemudian akidah al-sunnah mereka juga dalam menetapkan sifat tidak mentasybihkan katakan tadi min ghairi tahrir takyif wa la tashbih tamtsil takyif itu adalah ya menjadikan sifat itu dalam bentuk tertentu jadi bayangkan sifat ini ya tangan oh dibayangkan hakikatnya begini ini jelas tidak akan mungkin min gadit takhid kaifiyah yang dinafikan dalam akidah al itulah hakikat sifat bukan keberadaan hakikat itu beda ya. hakikat sifat yang diketahui oleh akal itu tidak mungkin, itu dinafikan Adapun hakikatnya ada hakikatnya ada, siapa yang mengataui Allah, kan Allah mengabarkan tentang dirinya istawa alal ars Bagaimana istawa? Ya, jangan ditanya bagaimana itu bedah. Mengimani wajib istiwa. Maka tetkalah bertanya seorang pada Imam uh, Malik rahimahullah Rahman alaistawa. Kau istawa Ya. Kau bersetawa? Ya. Imam Malik kaget. Ya. Dengan pertanyaan tersebut sambil ya mengeluarkan keringat dingin. Ini pertanyaan yang aneh bertanya tentang kaifiyah boleh menjawab istiwa ma'lum bahasa Arab istawa ala ma'lum diketahui maknanya kaif majhul, kaifiyahnya majhul, beriman kepada istiwa wajib bertanya tentang pida anda ni alal pida oh, keluar dari majlis saya diusir dari majlisnya nah. dan ini kaedah yang diakini oleh Sunnah Sekali tentang Imam setelah ya Imam Malik rahim. Kaid yang digunakan oleh Sunnah yang diimani. Bahawa dalam menetapkan sifat, tatkala bertanya, bagaimana tangan Allah katakan tangan ma'ruf bahasa Arabnya, jelas. Kaif majhul? Kaif ia hanya majhul. Makimani wajib menanyakan tentang itu beda. Ya, begitu seterusnya. Allah turun. Bagaimana turun? Turun dalam bahasa Arab Ma'aruf ya kayfiyahnya di sini majhul beriman wajib menanyakan kaifiyahnya berarti Beda jadi alis sunnah wa jama'ah jelas takyib tidak boleh mentari kenapa demikian karena Allah mengatakan wala yuheetu nabiu ilma mereka tidak akan meliputi ya hak mereka tentang Allah ta'ala ta kemudian juga berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu dilarang haram wala taqfu ma laysa lak bi'l Inna sama ah wal bazaar wal fuada, kau ulai kekanan masola. Jangan kau mengikuti dan mengatakan sesuatu yang kau imani. Tidak engkau yakini, tidak engkau memiliki ilmu tentangnya. Ya, penglihatan, pendengaran, sama ah, wal bazaar penglihatan, hati pemikiran akan ditanya oleh Allah Taala Secara logika juga itu hal yang batal kenapa? Karena hakikat sesuatu diketahui dengan tiga cara yang pertama mengetahui hakikat zat yang kedua ya mengetahui contoh ya sampelnya ada yang ketiga ada berita yang benar berita yang benar bukan ustaz tentang hal itu sekarang ya, yang ingin ditanyakan ada seorang mengetahui tentang zat Allah tidak ada yang mengetahui tentang contoh ya yang menyerupai tidak ada Adakah berita dari Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang hakikat? Tidak ada Ketiga cara untuk mengetahui hakikat itu tidak terpenuhi Maka jelas sama sekali Takhi usaha untuk mengatakan bagaimana istiwa Bagaimana sifat-sifat yang lain itu jelas hal yang batil sebatik-batilnya Kemudian ya Tidak mentashbih Ini akidah al-sunnah Tashbih itu menyerupakan maka suatu kebatilan, suatu kedustaan tatkala disematkan istilah kepada ahli sunnah ya, yeah. di atas aras sehingga so, ini kebesaran keagungannya ada pun yang pada Imam syafi'i, Imam Ahli Sunnah dan yang lainnya tentang sifat-sifat atau akidah-akidah yang ahlul kalam itu semua kedustaan tidak akan mereka malu namakan sebagai pencerama atau para ustaz yang diidolakan atau yang diikuti masyarakat lalu menisbatkan kedustaan kepada seorang imam kalau itu berdusta mungkin dalam majlis terbatas, tapi berdusta dunia maya yang didengar oleh semua kalangan itulah dosa yang akan dipikul terus ya, musuh yang pertama nanti dia akan ya dicari imam syafi'i akan menjadi musuh bagi imam syafi'i anda menisbatkan akidah pada saya akidah al mu'attilah sementara saya meyakini akidah ahli sunnah ya dia menjadi musuh imam Syafi'i nah dan sebelumnya dia akan menjadi musuh rasul para sahabat kena rasul para sahabat menatapkan sifat tinggi Allah di atas aras zatnya nya mahatinggi tab ikhwatul iman wa arhamakumullah itulah dia penjelasan tentang akidah ahli sunnah bahawa akidah ahli sunnah dia dan menatapkan sifat-sifat Allah itu diselamat jauhkan dari meninggalkan tahrib tidak diselewengkan takhir tidak diingkari takhir tidak ditanyakan keifianya walat tashbih semua itu adalah penyimpangan yang merusak akidah tauhid al-asma'i wasifat semoga Allah menyelamatkan kita dari penyimpangan tersebut dan mengukuhkan kita di atas akidah al akidah rasulullah akidah para sahabat akidah imam yang empat Akidah Imam Bukhari Muslim, akidah Imam Imam Al-Sunnah sampai detik ini. Demikian, Wallahu'anam. Naam. Naam, baik. Syukurkan, Jazakullah Khair, Barakulah Fik, kata asmatari yang telah disampaikan oleh Al-Astaz pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menjadikan uh, kuat dari pemahaman uh, mengenai asma wa sifat untuk akidah kita semua. Baik, untuk selanjutnya, kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi anda, para pemirsa atau pendengar, Alhamdulillah di layanan pesan singkat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Dan mungkin bagi Anda juga yang ingin bertanya Perihal pembahasan kita tentunya Anda bisa mengirimkannya di nomor layanan pesan singkat Di nomor 0819-896543 Dan untuk layanan dan telepon setelah, Di pesan singkat kami akan terima di 0218236543 Baik Ustadz ini ada pertanyaan dari Bapak Agus di Pontianak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya beliau berdoa Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustaz dan keluarga Dengan iman dan sunnah Ustaz mohon diberikan penjelasan Apa yang menyebabkan Dua imam besar rahimahullah Sekelas imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani al mengalami ketergilincilan dalam masalah tauhid asma wa sifat, mohon eh, penjelasannya. Terima kasih banyak dan saya akhir. Terima kasih kepada pertanyaan atau bapak yang bertanya Pak Agus tentang perihal kenapa ya Imam An Nawawi Imam besar, ya. Kemudian Ibnu Ibnu Hajar yang mensyarah kitab uh, Sahih Bukhari, Ibnu Nawawi mensyarah kitab ya, Sahih Muslim, pengeli kitab Riyadhus Shalihin, 40 Nawawiyah, keddua imam besar yang tidak diragukan kedudukannya dalam uh, Islam, berkhidmat kepada Islam ya. Dan juga bagaimana jasa mereka. Ya. Dan itu semua harus kita akui. Dan kita menghormati tak memuliakan, tidak boleh menghinakan, ya. Dan kita ditulis mereka tentang syarah Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu kita mengambil, ya, uh, faedah menjadikan konvensi referensi, referensi dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh kita seperti sebagian kelompok yang sangat ekstrim menghinakan sampai mengatakan tempat itu dibakar, jadi itu Sahih Bukhari dan mungkin uh, Fathul Bari atau yang lainnya. Ini jelas orang yang ekstrim, ya kita tidak seperti itu tapi kita katakan bahwa mereka Imam an yang tidak ragukan bagaimana ya beliau semangat mengikuti sunnah dan semangat tersebut terlihat bagaimana beliau dalam mensyarah Syarah Muhaddab bagaimana berdalil ya dan juga Ibnu Hajar bagaimana beliau berkhidmat mensyarah Shahih Bukhari kurang lebih 15 tahun mensyarah dan demikian itu ya akan tetapi sebagaimana yang dimaklumi mereka juga manusia nah pasti ada kesalahan karena bukan maksum tapi harus dibedakan antara kesalahan seorang imam seorang tokoh ulama yang besar ya yang telah berkhidmat pada Islam jasa mereka yang betul besar terhadap Islam Ya, ilmu yang mereka sampaikan kepada umat berbeda dengan kesalahan orang-orang yang sama-sama memiliki khidmat bahkan prinsip dasarnya yang menebarkan fitnah syubuhat tidak ada peran mereka dalam menjuangkan perbenahan Islam, hanya menebarkan menyebarkan syubuhat. ya orang-orang awam, ya, comor sana comor sini, kemudian sudah mengatakan kita berilmu ya, berbeda harus dibedakan, ini lah perkataan insab, maka dalam hal ini kita memuliakan mereka Mengambil faedah dari ilmu mereka, ya? dalam mensyarah, mengatai makna di hadis Nabi Sallam. Akan tetapi sebagaimana jadi katakan oleh imam seluruh para imam, uswah kaum mukminin alaikum sunnatih sunnahku. berarti kita diperintahkan mengikuti kebenaran. Nah, mengikuti al-haq. Begitu wasiat para imam-imam yang lain Ya Begitu nasib para imam yang lain Ya Takkala Ya, di waktu haji Bagaimana Ya, Ibnu Umar Atau Ibnu Abbas Dikatakan bagaimana Nabi SAW haji Kemudian mereka Salah Allah Ya, aa membandingkan perkataan ya Abu Bakar dan Umar sementara Abu Bakar dan Umar tidak memulaikan hal itu. Ya. Kemudian kata Ibnu Umar atau Ibnu Abbas ya, ya ragu. Tapi ya, salah satu dari kedua mereka itu Ibnu Umar. Ya. Saya khawatir atau mungkin Ibnu Abbas ya, khawatir batu akan menimpa kalian dari langit. Ya sebagai balasan sangsi terhadap sikap kalian saya mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Katakan qala Abu Bakar wa qala Umar. Saya katakan qala Rasulullah. kalian Katakan qala Umar wa qala Abu. Bakar wa qala Umar. Ya. Artinya bila telah sahih dari Rasul tidak lagi ada di sana perkataan yang lain baik itu Abu Bakar atau Umar. nah, Lihat jika perkataan Abu Bakar dan perkataan Umar tidak boleh jadi, kan alasan untuk menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah beliau yang beliau yang memberikan tamat Seandainya beliau hidup tahun yang akan datang, beliau akan ya menjalankan haji tamat tu. Maka apalagi dengan perkataan ulama, ya selain dari Abu Bakar dan Umar. Nah, imam para imam yang empat mengatakan, ya. Kata Imam Syafi'i, "La tuqallidni wa la tukallima Malik." Imam Ahmad mengatakan, "La tuqallidni wa la tuqallid Malik wa Thawri wa la Awza'i, khudmu Jangan taklid pada saya. Jangan kepada Sufyan ats Jangan pada Awza'i, pada Malik, tabi'i dari mana mereka mengambil. Imam Syafi'i mengatakan, "Inna sahhal hadithi wa Hadisnya sahih itu mazhabku. Jadi mazhab Syafi'i adalah hadis yang sahih dalam akidah dan dalam fikih. Beliau mengatakan bila datang hadis yang sahih kau boleh mendapatkan perkataanku yang bertentangan dengan hadis tinggalkan perkataanku ambil hadis yang sahih. Tak kala seorang ya di majlis beliau beliau menyampaikan hadis, hadisnya sahih. Ada yang bertanya, "Imam engkau meyakini itu, menerimanya itu." Beliau langsung seketika itu marah. "Hai fulan! Tidakkah engkau melihat saya ini di masjid kaum muslimin bukan dalam gereja? Saya berpakaian kaum muslimin." Bukan ikat pinggang atau pakaian para pastor Yang berada di gereja Bukan, saya seorang muslim di masjid Ini hadis Rasulullah Jika saya tidak menerima Tentu ini bukan lagi ya Syafi'i ya. Bila datang hadis sahih kata Imam Syafi'i Lalu aku tidak menerima dan mengamalkannya, mengikutinya Saksikanlah akalku telah hilang Di dalam hanya kita katakan Nah, Imam An-Nawawi, Al Imam Al-Hajar ulama besar, tak boleh kita mencela, kita hormati. Tapi penghormatan kepada mereka bukan berarti taklid, mengikuti semua yang mereka katakan kendati bertentangan dengan yang sahih. Tidak ragukan para ulama menjelaskan bahawa mereka berdua tentu dalam masalah terjadi pentakwilan ya terhadap ya sifat-sifat dan hadis-hadis terhadap sifat-sifat tersebut. Makanya suatu kekeliruan Maka tidak diikuti dalam kekeliruan tersebut. Tapi kita tidak boleh mencela, menghormati mereka, bahkan mengatakan ulama mengatakan, ya mudah-mudahan kekeliruan mereka tersebut terjun kepada pentakwilan tersebut, ya itu ya lebur di dalam kebaikan mereka yang berkhidmat kepada sunnah itu kita harapkan. Dan mereka para ulama semangat mereka tidak akan mungkin, ya, ya mengikuti suatu kebatilan yang telah jelas kebatilannya, tapi mereka mungkinnya uh, apa namanya itu uh, dalam hal ini, karena ini subuhat ahlul kalam, karena semua mereka ingin mensucikan Allah. Nah, tapi dalam hal ini terjadi, ya uh, apa nama subuhat dalam hal ini, apa yang menyebabkan itu? Kena kita melihat di zaman mereka hidup dan juga ibnu Hajar itu betul-betul di Mesir terutama dan yang lainnya itu betul-betul ya, akidah asyairah yang mendominan mendominasi pemikiran dan seperti itu ini yang sehingga ya, mungkin dia belajar pada guru yang memiliki akidah yang seperti itu atau membaca mungkin perkataan ulama' yang sebelumnya juga ya mengatakan katanya, itu meyakini bahawa madhab Ahli Salam ada dua kata mereka di ta'wil atau di tafwil tuduh-duhnya tidak benar. Ya. Nah, ini yang terjadi, tapi kita terbenculah. Jadi kena mungkin ya, pengaruh dari lingkungan dan guru, ya. Lingkungan yang ada di sekitarnya dan guru yang ada. Tapi kita katakan al-haq haqqulaina. Kebenaran lebih kita cinta daripada siapapun Ya. Mereka keluh dan hawa itu tidak boleh diikuti. Nah, ini yang membedakan ahli sunnah wal jamaah dengan yang lain. Ahli bidah wal hawa hal-hal yang seperti ini yang mereka jadikan alasan masa Imam Nawawi salah, masa Imam Ibn Hajar salah. Kita katakan, memang mereka berdua maksum. Ya, kalau Abu Bakar aja bisa bersalah. Ya, Rasul yang maksum. Tapi beda kesalahan orang-orang yang mengaku, mengaku, menisbatkan kepada Imam katanya saya Syafi'i, tapi akidah saya Ashari, atau orang-orang yang uh, kendatiha baru kemarin sore belajar, ataupun mungkin dah melewatijang pendidikan. Ya dengan bangga mungkin dengan gelar akademisinya, tapi mungkin tidak ya semangat mengikuti Sunnah tidak seperti dengan khidmat kepada ilmu tidak seperti para ulama. Ayat tulai ilmi, ya berusaha mengikuti jazak mereka, lalu panatifnya luar biasa mengatakan loh masa Imam Nawawi salah, masa Imam Bunuh Hajar salah. Loh, inilah mereka mengatakan bahawa aqidah Alisunah itu lama semua sifat aldi tawil atau ditafwiy. Ya subhanallah Akidah sahabat tidak seperti itu Ya Maka Nabi diikuti siapa? Ya para sahabat Lebih mulia dari Imam Nawawi Lebih mulia dari Imam Hajar Mereka meyakini Mengimani sifat Sebagaimana zuhirnya Tidak menta'wil Nah Rasul Imam Kalau kita bandingkan Malibu Utama mengikuti Imam yang empat dari Imam Imam Hajar Nawawi Soalnya simpan yang empat. Nah ini kalau kita bikin perbandingan tapi bukan itu maksudnya kita ingin menjelaskan bahawa al-haq yang wajib kita ikuti ya jadi metode ahli sunnah mereka berdalil qalallah qalal rasul kemudian bila ada pendapat para ulama perkataan yang cucu aku itu diterima tapi kalau telah dalilnya jelas qalallah wa qalal rasul ada perkataan ulama yang menyelesih maka perkataan ulama tidak diterima. Kalau ulama ini imamnya imam besar, berkhidmat kepada Islam, ya. Dan asasnya, pondasinya adalah qala Allah qal al Rasul, maka wajib kita hormati. Tapi berbeda dengan ahlul kalam yang landasan mereka akal-akalan. La karamah, enggak ada kemuliaan bagi mereka kenapa? Memang mereka menolak ya dalil dengan akal mereka. Ahlul kalam mengatakan kalau dalil bertentangan dengan akal, dalil ditolak dan akal yang dikedepankan Imam Nawawi ibn Arabi bukan seperti itu mereka mengagungkan sunnah mengagungkan Al-Quran mengagungkan sunnah tapi tergelincir dalam pentakwilan karena mungkin lingkungan atau guru tempat dia belajar ini yang insop dalam sikap seperti ini jadi harus dibedakan maka Rahimallahu Imam Nawawi ibn Hajar ya mereka telah berkhidmat Islam semoga Allah mengampuni mereka meng maafkan kesalahan mereka dan semoga ya penyimpangan dalam masalah pentakwilan tadi Lebur dalam lautan kebaikan atau ya kebaikan mereka begitu banyak berkhidmat kepada agama Allah pada Sunnah Rasulullah SAW. nah kerana Allah Alam. Nampak baik. Syukran dzirrokhirat as. Jawapan ulasan demikian untuk penanya yang berada di Pontianak dan selanjutnya kami berikan satu kesempatan di layanan telefon. Silakan bagi anda yang ingin bertanya langsung di nomor nombor 080218236543. Ya kami tunggu silahkan. Halo. Halo. Waalaikum. Nampak terputus sayang sekali. Silahkan kami berikan kesempatan untuk di layanan telepon kembali di 0218236543 bagi anda ingin bertanya, langsung. Halo. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Bapak Dimas. Di mana? Dengan Bapak Dimas di Palu. Di Palu Pak Bapak Dimas di Palu silahkan Pak Dimas. Tolong saya mau menanya soal kalau seorang mandi besi begitu boleh di luar di al-fatihah dulu dibaca baru baru niatnya gitu. Mandi mandi wajib mandi besar? Iya. Oh iya baik ditunggu Pak Dimas jawabannya. Nah bagaimana saya bisa disimak baik terima kasih Pak Dimas ya dari pertanyaan mungkin keluar dari temanya tapi ya beliau bertanya apakah yang mandi wajib itu harus baca al-fatih lalu kemudian berniat ya tidak ada Ya, e, tuntunan kalau sebelum mandi wajib baca al-fatihah dulu tidak ada Mungkin suara memiliki niat, niat itu tidak boleh diucapkan, ya. Nawaitu, mungkin al-tasil, mungkin uh, janabah, tidak ada seperti itu. Dia niat di hati, dia junub, ya. Kemudian berniat untuk menghilangkan hadas besar tadi. Junub. Kemudian sebelum dia uh, mandi tadi, dia baru dulu seperti duduk sholat. Kan begitu. Itu dilakukan. Kemudian mulai menyiram dari sebelah kanan dulu, sebelah kiri. Itu yang dilakukan, Ya. Itu dilakukan. Tidak ada membaca al-fatihah sebelumnya. Tidak ada baca al-fatihah. Al-fatihah itu untuk baca untuk ya solat, rukun, bukan untuk sebelum ya uh, mandi wajibnya. Demikian Allah walaikum ya. Nah baik, syukur alhamdulillah atas ya, jawabannya dan ya kami angkat pertanyaan di layanam sangat singkat. Ada dua penanya. Dari penanya di Lombok Dan juga penanya yang lainnya Yang tidak disebutkan nama dan tempatnya Dari Nana di Pondok Gede Assalamualaikum Wr. Wb Ya Ustadz, bagaimana menanggapi pemahaman Dari orang-orang awam Yang sering sekali dia menyampaikan kesesatan Atau khurafat yang sama sekali tidak memahami akan sunnah tentunya ini juga dia pelajari dari guru-guru mereka baik secara online maupun maupun secara langsung dan bagaimana pula nasib mereka kelompok yang mentahrif, mentaktil di akhirat nanti jika mereka wafat tidak dalam keadaan bertobat Ya. terima kasih kepada Pak yang bertanya. Pertama ya, bagaimana ya menyikapi sikap orang-orang awam yang mereka tentunya hanya ya mendengar, dapatkan ilmu secara online atau offline dari guru-guru mereka yang mengajarkan seperti itu, lalu menebarkan, ya, menebarkan. Uh, Kurafat kesesatan tu penyimpangan tersebut. Pertama, ya ini musibah, musibah, musibah. Rasulullah diri dan Nabiullah diri. Musibah ini. Orang awam <coughs> itu kan tugasnya ya mengikuti. Adapun ingin menyampaikan bukan awam lagi ini mubalik orang yang berilmu. makanya seorang harus memahami siapa dia. Jadi merupakan kebahagian seseorang, kebaikan. Ya, ribu kadra nafsi mengetahui ya kedudukan dia, kapasitas dia. Ya, dia tidak ahlinya, tapi berbicara. Tapi dalam urusan dunia orang yang seperti ini itu jadi tertawaan begitu. Atau ya. bisa jadi orang ini dianggap ini dah gak waras. Kenapa? Cuba kalau ada dalam bisra kedokteran orang awam ikut berbicara. Sekarang masalah Covid-19, Corona. Ada orang awam berbicara, "Oh ya, begini begini teorinya dan sesunya." Orang kan tertawa. Jangankan orang yang waris orang yang gila mungkin tertawa juga melihat ini apa-apa ini. Ya. Lalu berbicara unsan agama menyampaikan orang awam berbicara, ya kiamat terjadi. Hancur agama ini. Ini kesalahan dari apa? Guru, kena guru tidak mengajarkan adab dalam berilmu. Maka pentingnya guru anda akan diminta pertanggungjawaban. Tatkala menyampaikan suatu kebatian tidak menamkan adab, adab dalam berilmu, adab dalam menyampaikan, ajarkan murid anda, ajarkan santri-santri anda beradab dalam berilmu. Harus tahu diri. Ya, apalagi yang menubarkan ya hurafat hurafat. Ya kisah-kisah dan macam-macamnya mimpi-mimpi yang tak jelas, ya, itu disampaikan. Apalagi bermasalah aqidah, ini berbahaya. Maka orang awam sadar, ya, harus sadar siapa. Dia tahu inilah masalah yang harus bahawa kita harus sadar siapa diri kita. Dan urusan dunia orang yang berbicara bukan ahlinya akan ditertawakan. Tapi dalam urusan agama, ya Subhanallah kenapa kita seperti ini hancur agama seperti ini semua berbicara yang sinting berbicara, yang gila berbicara yang awam berbicara, semua yang gak waras berbicara, mengagama udahlah, masing-masing berikan pada ahlinya tahu diri nah, jadi sikap kita nasihati itu anda stop, diam ya mengkana yu'minu billay wal yu'mil akhir fal khair awliya smut siapa yang beriman kepada alim al-akhir berbicara yang baik atau diam ya ada berbicara dengan batil kata para ulama' syaitan unatik syaitan yang berbicara menyampaikan kebatilan atau diam dari kemungkaran syaitan ul-akhras yang bisu. maka ini waspada sampaikan lain sepertinya janganlah cara yang baik entah awam sadar ya jangan melayal sudah jelas jahil Awam Ngihil juga lagi Subhanallah Ya Ini Jadi spesies itu sudah ada Dalam urusan dunia Ada Tapi kalau agama Kita seperti ini Ya Carut-marut Semua berbicara Nah Tidak benar seperti itu Ini membuat kerusakan Yang terjadi di agama ini Taib, taib, taib Kalau orang jahil berbicara Ya Udah Iza usidal amur ala ghiribah terusaha kiamat terjadi kalau bila serahkan urusan pada bukan ahlinya yang terjadi ya bila ulama' telah pergi alim ulama' telah pergi nanti orang mengambil toko-toko yang jahil ditanya menjawab berfatwa dalu wa dalu sesat dan menyesatkan baik kemudian bagaimana ya nasib mereka nanti orang mentawil sifat permasalahan ini ada perincian. akidah alis ya di akhirah itu urusan Allah, tapi yang jelas pentakwilan, pentaktilan seperti itu kebatilan, kebatilan kata Nabi tempatnya di neraka itu ancamannya. Kulu beda atung wa kulu dolala timfinar. Setiap sesat yang bedah sesat, dan kita melihat tahrib, tahwil, tajpin jelas bid'ah Tidak ada di zaman Nabi saw, tidak ada zaman para sahabat, baru muncul di awal-awal abad kedua hijriah pemikiran itu mulai menjamur. Pati sahabat muhajin wal Ansar dan yang lainnya Tabiin ya tidak menemukan seperti itu Tabiin begitu muncul Jahmiyah di awal, -awal abad ya di awal, -awal abad abad kedua Hijriah ya. terus ber ya, berkembang berkembang berkembang sampai detik ini nah jadi dalam hal ini kalau mereka tidak bertobat dari kesalahan tadi akidah as-sunnah seorang yang mati dalam keadaan tidak bertobat dari kesesatan baik kesesatan pemikiran atau kesesatan amaliyah maka jika kesesatan tersebut, ingat, catat baik-baik jika kesesatan tersebut tidak sampai kepada kekufuran ya, kekufuran masih dalam ranah Islam tapi sesat ya, menyimpang dari sunnah maka serahkan kepada Allah mau dimaafkan Allah, dimaafkan Sesuai dengan karunia Allah Mau ya diazab Ya diazab oleh Allah Itu tergantung pada Allah Diazab dengan keadilannya Dan maafkan dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Nah Tapi yang jelas Semua kesesatan tempatnya di neraka Itu ancamannya Nah Sebagaimana kebaikan tempatnya ini? di surga Seperti itu Nah mereka menta'awil ini punya syubuhan Makanya para ulama tidak mempunyai mereka uh, mu'abdilah atau mungkin yang apa uh, ahlul kalam itu ya kufur tidak, kerana punya syubuhat yang mengotori otak mereka itu, virusnya itu yang mengotori, merusak ya jadi rusak sistem konsep pemikirannya, terjadilah kegoncangan, kerancuan dalam berpikir, aneh-aneh kontradiksi, kenapa telah dirusak oleh virus tadi kenapa kena mengkutuskan akal nah sehingga mereka punya subuhat itu tujuannya kita ingin takdis mensucikan Allah tapi subuhat maka ini subuhat ini harus diluruskan dibersihkan subuhatnya nah kita sampaikan hilangkan subuhatnya ditegakkan hujjah sampaikan ilmu biar terjelas semuanya tidak ada lagi subuhat ya kemudian hujjah telah jelas tampak nyata ya kemudian dia memahami tidak terpaksa maka ini jelas, baru ponis kufur itu ya, jatuh ya, jatuhkan kepada orang seperti itu tapi mereka kalam seperti itu yaitu mu'awilah, pentakwil nah ini diantara sebab kenapa tidak di ponis sebagai kufur, kendati secara prinsip umumnya barang siapa yang mengingkari sifat Allah, kufur karena Al-Quran jelas mengatakan Al-Quran makhluk kufur Ya, mengingkari sifat-sifat Allah kufur, sebagaimana mentasbih Allah kufur. Tapi ada mengingkari pernah mentaawil, ada shubuhat. Maka di sinilah, kenapa alisunah orang yang adil tidak ya, uh, semerta-merta mereka langsung memponis tidak. Tapi menghukumi mereka ahli bid'ah. Ia, ya. kenapa? karena telah menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang menyimpang dari sunnah beliau, dalam masalah akidah yang paling berbahaya, ya dan juga masalah ibadah jelas nyata sunnah tersedia ingkari, ya menyimpang maka ini adalah tanda-tanda ahlul bid'ah digolongkan ahlul bid'ah bukan ahli sunnah semoga Allah menyelamatkan kita semua menjaga kita semua memberikan pemahaman yang benar akidah yang benar kepada kita semua diberi kekuatan untuk mengikutinya dan mengamalkan ya amalan atau akidah yang benar tadi yaitu mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita nah demekan wallahu alam wa sallallahu wa sallam bina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi